El hamdulillahi ne nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Me yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammeden 'abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Me zëndëruar ne kemi filluar që prej <prompt> ëh pak muajsh zinxhirin e mësimeve rreth gabimeve të tyhre që qëmë Sëvdo dhe Selefista që qëmë vetën tyhre Selefista vësë qëmë vetën të grupi Hakut Ndhe kemi të reguar disa gabime të tyhre rrra dhe zi dhe argumentet fëtare për shëtët qërështje ajo që nga ka të të të të të zjatim joj se e di që problemi të tyhre është zjeru shumë dhe ignorancë të tyhre shumë e mave pra nëjmi të të të rru që të të regëm shumë argumente dhe gjere dhe fakte tinjer njeriu tjet i qart në lidhje me çndrimin i kundërtyrë dhe arsyet tjetër gjithashtu që gjetin xezotin inshallah. Me kë që do bërat, thamë doela. Sot do flasim për një një probleme të thyre serioze, një prej probleme të thyre serioze dhe pse ky problem nuk është vetëm i thyri, është problem edhe i domos grupove të tjera, i shumicës njerëzve, por tek ata ky problem është më i shfaqur, është më i dukshëm për është të përsa ata dhe më thënë e kanë shprehur këtë dhe me gojë. Edhe këj problem është problemi i imitimit me verberi të atyre që ata i quenë djetarë të atyre. Imitimi verber është një lojt dukurie në ndaluar fetarishtë. Imitim dhe të thotë të ndjekesh fjallën e dikuj tjetër, pa e ditur argumentin që ka i në këtë mendim që e shprej të ndjekësh mendimin e dikujt, qoftë ai dietar apo jo dietar, por edhe sikur të dietari i madh bile, ndjekë mendimin e tij, pa ditur argumentin që ka përdorur ai. Ky quhet imitim. Edhe këtë lloj imitimi, ë, ky lloj imitimi nuk merr shugleo, ky në origjinë, në origjinën e tij është bidat. Edhe pse në disa raste mund të ti lejuar, dhe maksimumi i tij është ti i lejuar për atë person i cili Ës në rast domosdoshmërie nuk ka ku të shkojë, nuk ka domethënë se si të gjithë zgjidhjet tjetër, njësoj si një person i cili është duke vdekur edhe që mos vdes hamish derri. Ky është dhe gjykimi i imitimit. Lejohet imitosh kur nuk ka zgjidhje tjetër dhe domthonë ndryshe i bëj po që se nuk, nuk, nuk, nuk, nuk nuk të kundëshosh kur të mos mbahet, por qëse nuk do nuk dëces në atë doje. Në rast tjetër, nëse ju ka mundsi di argumente, ta mësoj, të pyesi për të më radhë dhe nuk pyet, ai domon konzor do bim e konzorë gabimi imadhë. Që që imitimi, që në origjin është, që është i problematikë, këta jo vetëm dhe më, më dhe marit të leqë imitimi, por ata, në më dhe në e e, e konsiderojnë atë pjesë dhe më dhe më të fesë të ure dhe, dhe të dhe dhe më dhe bë të ure dhe të menhe gjë të ure. Aisa, ata e konsiderojnë, në më dhe në dike në imamit të ure, Rabiel Met Khalis, e konsiderojnë një prej dhe të ure dhe të fesë. Nji po detyruat fesë kush e kundëston atë ose thotë që erabiel me të xhelë ka gabuar për ta quajtur i humbur, quhet bidat xhi. Quhet bidat xhi dhe shprehin ato shprehje që kanë vënë selefët otel waqiya tu bi ahli al-athar min alamat al-bid'ah. Fjalë të trashësh keq për dietar të hadithe të të thethë, kjo është për shëndet bidat xhive. Këta kanë vurtur selef për kë? Kanë vurtur për Imam Ahmedin, për Imam Buhariun, për Imam al-Auzain, për Sufjan al-Thawrin, për kolosët e islamit për shtyllat, për shtyllat në që, që kanë ngrit Fenisi sa më çdo çdo kush në kanë vet. Të cilët janë sporrëhuar për këtë fenë. Muhamedi është torturuar, është futur në burg, por Rabbi e thyr se ai është në burg. Sa është në burg? Kush e burgosi? Për çfarë për çfarë s'përvu? Dërgoj një spor që s'përvuaj ai për të Allahut. Një. Nëse me Rabbi në atë vërtet është bërë spor për tërët, jo janë për tërët spor për të. Ai është me spor për tërët. E rëndësishme është Çe këta e kanë ngritur atë në gradën e 1 grad të cilë e kalon dhe Imamët, Imamët e Sunnetit. Jo vetëm kaq që e kalon Imamët e Sunnetit sepse sipas tyre Rabi'ul Mehali nuk gabon në çështën e Jami'u Adilit. Jami'u Adili është kusha që kur flet për një person ky është i mirë, ky është i keq në transmetimin e hadithit. Edhe pse ata kanë zjeruar dhe e kanë e kanë përfshirë të Jami'u Adili në çdo në çdo rasti, dashur për hadith, dashur për çdo gjë tjetër. Ë gjithashtu thonë që Rabi'ul Mehali nuk gabon çështë takidës. Edhe këto lloi gratë që i kanë dhënë atë Rebilmit Khalis me këtë lloj me këtë lloj shprehuri, këto lloi gratë është gradë e profecisë. Kjo është gradë e profecisë. Edhe këtë që po thënë to nuk janë shpifje. Un për këtë gjë kam disa dëshmi. Një prej dëshmive më të fuqishme kam këtë dëshmi një prej profesorëve të mi Tacitus, i cili më ka dhënë më, më ka dhënë akidin e vitit 2. Edhe kam pas marr pjesë më më në mësimin e tij jashtë, domthonjë jashtë universitetit gjithashtu, qoftë ai quhet Ibrahim el, el, el, el Ruhayli. E ku i kam thënë unë që ata thonë që Rabi el Khaleel nuk gabon, çështja të Xhamat Adirin ka thënë jo, ata thonë më keq se kaq, thonë ai nuk gabon çështja e Kides. Unë gabojmë nuk gabon çështja e Kides. Ma ka shprehur vetëm një gjë, këtë më kanë shprehur disa studentë tjerë që janë në Medinë. Gjithashtu kam dëgjuar edhe këtu, e kanë shprehur disa persona dhe shprehën këtu që Rabija nuk gabon në Kide. Edhe kjo lloj, kjo lloj gratë që i kanë dhënë atë Arabisë, kjo e ngrihet atë në gratën e imamëve të pagabushëm që kanë shijat. Kupton? Shihat kanë 12 imam, që i quhen el-Imam el-Masumun, imamët e pagabushëm. Edhe sa herë që shprehin diçka, por çon, kush argumenti? Ka thënë imam, ka le imam el-Masum. Ka thënë imam i pagabushëm. Imam i pagabushëm. Edhe e këtë i jep pse i përdorin ata shihat? çim njerëz mos tingoj falas nga të marrën fen ton. Prandaj u, u kam bërë disa më pagabushë që fen e merret prej dyre automatikisht dhe s'kenëvojë të mendosh shumë thellë. Edhe këtë për, për të kufizuar njerëz që njerëzit tin thjehet çfarë që thon, rabia nuk gbon. Ja, ka dietar të art, ka dhëm të ski dietar të art, këto tregon që ai nuk gbon. Si u dietar din gajben, din shëhën, din të artën në aticë do bëj ç's do bëj, prandaj domunërisht m'rregull. Pore vazo. Edhe kjo lloj grave nuk i takon një dietari e humorabies, secili për mua personi nuk hyn në gradën e dietarëve. Po e shpreh, për mua nuk hyn në gradën e dietarëve. Edhe këto lloj dëshmije do të thonë unë e them do në në bazë të asaj që kam parë edhe që kam treguar edhe dhe, dhe shumë yohtër, është një prë, një prej, do të thonë shumë yohthve, që nuk është në episodi tjetër e ka pyetur dikush domthonë për punën e Arabisë mendim ke për ta, edhe ka thënej, ku edhe, edhe i i vjetës, të thënë ku janë shkrimet e tij dhe edhe kërkimit e tij fetare që prej 10 vjetësh. Që prej 10 vjetësh bëhet fjalë që këtë pyetje, këtë përgjigje ky person e ka dhënë para 8 vjetësh, domthonë i bë tash i 18 domthonë. Domthonë ku janë shkrimet e tij dhe dijet e tij fetare që ka dhënë për për të burr do binë njerëz që para 18 vjetësh, ku janë? Me gje ka qejë ditur. Normalisht që nuk e, nuk ekzistojnë. Atë shkrimëri me të gjitha këta vendon ku në fundin Filanit, personi kryesor shejtani më i madh për të është shë, i Kutubi. Thonton Etjemirad. Ai janë ndër synet e tashme për punë fanatizmi, fanatizmi i tyre ka tekalu të gjithë kufijt. Domthon, po çesë ti thua që me Arabia do të kaliko bon, fluturove me menhejit u bura bidatchi, u pa harorin, ça don ata, ça duan ata, çdo temë i duan ata të fusin. Në çështën e menhejit duan ata të të të të fusin dhe nxjerrin me menhejit tyre. Niko e dieto arzon folur për një grad më të lehtë sa kjo. Kur një person e bën detyrë që njerëzit ndjehin mendimin e personit, edhe pse nuk e shpreh qartë se ai ishi pa gabimshëm. Edhe pse unë di shumë që ka shumë për ty kur do të thënë kjo shpithje. Por kjo nuk është shpithje, kjo është e vërtetë. Nëse nëse ka disa për ty që e mohojnë të ne që bushëm, që thonë një, ne dhe thonë le nuk them gjë që i pa gabushëm, ka të tjerë që e panojnë. Nëse ata thonë jo, ne ne themi që ai nuk është i pa gabushëm, i gabushëm. Ate rëthejë i përqesë, përqesë i thoni që kërëshë i gabushëm Ate përsej që unë i bidat qëti që këndë është në rabija në të herë Feja Allahu nuk u vizohet të terab rabija Për këndët e feja Allahu e të kurani, sunet dhe i gjmau Shërë lisëm të mi e thot Shënja e grupe të humbura është largimin në kurani, sunet dhe i gjmau Përnda e thotë kush hetës në basë të kurani, sunet dhe i gjmaut A i është prej ehli sunetit dhe gj Që këto janë tre parimet e Sunetit, ne i gjykojmë njerëzit, themi që janë të udhëzuar apo të humbur mbi dotçi e po janë në rrugën e vërtetë në, vërtet, në bazë të këtyre të parimeve. A ndjekin Kur'anin, a ndjekin mm. Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wa sallam, dhe a ndjekin Xhemaun apo jo? Nëse ata gabojnë në një prej këtyre treve, atëh kanë shkënë në një kufi të rëndësisëm. Ndërsa nëse janë në rregull me këto, por mbas tu mbas janë në rregull to kundërshton Rabbin, apo si një person di se si punëti apo çdo individetar, nuk quhet një mbi dotçi. Bitaqin fejë nuk që uethe që këndështon një personë qëftë e djetarë i bëjma dhe umetit islam Por bitaqin që uethe që këndështon koranin, ose sunetin, ose i qmaun, umetit islam Gjithashtë në thotë qëhëllisaj më temije Allah i më dhura ka ruajtë u këtë umet Prandaj nuk mund bjerë, nuk mund bjerë dakord për dishka që është humbje Nuk mund bjerë dakord për dishka që është humbje Sepse këtë gjë ka bërë lloj më dhuratë si argument për njerëzit detin e gjykimit. Prandaj i xhmau i tyre, rëni dhe korta umetit është argument sikurse është argument Kur'ani dhe Sunetit. Prandaj thot, ndjekësit e vërtetës kanë këtë veçori në këtë umet, ë nga veçori nga nga, nga grupet e humbura. Çfarë veçorie kanë, nëse ata ndjekin Kur'anin dhe Sunetin e xhmaut? Këto veçori tyre. Veçoria e tyre dhe e Sunetit që ata ndalin Kur'an dhe Sunetin e xhmaut. Jo si grupët të homërë, thështë që e semtemi të cilët pretendoj që ndikin Kuranin, por ata lejnë sunetin dhe lejnë dhe i gjmau në djetarëve. Edhe unë e dhe kam të rëgur me dëshmi të sakta, që këta vërë pseudoserefisët e kam kundërshtuar i gjmau në umetit islam në disa qështi. Edhe të kemi të rëgur dhe mënë në mësimit e kaluara. Imamul Imamul Ma'sumi, Imamul Ma'sumi, më nga dietar, ka qenë nga Imamul Ma'sumi, kështu quhet, s'ka emër, Imamul Ma'sumi. Ka emel, ka kjo, kjo ka emër, ka bërë një libër këtu në lidhje me çështën e ndjekjes së një mëdhhebi. Kë ka bërë një libër, ka pyetur disa njerëz nga nga Japonia. ë e ka pyetur ç'mendimi ka don, ç'mendimi ka në Islam për ndjekjen e një mëdhhebi, ç'ka. Dhe, dhe ka shkruar një libër për këtë gjëje. Ka treguar që gjykimi i Islamit që ndjekje me them nuk është detyrë. Fletë për këmë dhebë, për dhebë në Shafiut, Malikut, Ahmedit, Bohanifës Një për dhebë në Rabijës Dhe gërit Edhe dhe dhe dhe mamën Masumi Kështu qëtë e li mamën Masumi Thotë kush ndjek një medhëb të veçant Në gjithdo që ështje Në më ndjek vetë më dhebë në hanefi shembo Vëtë më hanefi, më zë të që ështje vetë më hanefi ështje A i është fanatik, gabimtar, është imituës i verber, Edhe kjo është ajoj që i qënë njështë në përqari, thëtë. Edhe këta e në të të cire të ndanë në fenë dhe e bënë fenë në, në grupë, thëtë. Ka thënë Allah i më dhërëuar? Ka thënë, inë në ledhine fërra kudinë, umë ka në shia, lës të minë humë fishejë. A ta të cire të e përqanë fenë e tyre dhe e bënë të grupë ti nuk e për i tyre. I thotë Allah, profetit ti, sëllë Allah, që të nuk e për i tyre. E thot imamën masumi, Allah e ka ndaluar për qari në fej dhe për qari a shkur njeri u vendos në gradën e profetit një person tjetër, edhe e bënë atëj që këtë du të ndjekur pa tjetër. Si shtërgohë ka qenë një pre hanefive, djetarë hanefi e, i thot dhe djetarë, që u shë e në kërfi. Thot, gjdo hadith që kundështon me dhebin tonë, është ose i dobut, ose i shpujhizuar, ose ka koptin tjetër. Hanefi. Dhe këte ka tërgurë Shikhën Albani në silsile Sahih ose Taife, nuk kujto atë mjësë ku ka tërgurë, dhe thosh të e tërgurë të shemën për fanatizmën e verëmër, ku shkon fanatizmën njërët. Dikur ndihni Mëhanive, sotë rabijan. E sotë thonë ata, gjdo mendim që bjen këndërstime me mendimin e rabijes, a ishtë ose i kotë, humbje do në bidatë, ose i shkujizuar, ose do më thënë nukë argument dhe farë dhe do të jetër poshtë. Edhe kush kush pretendon se Arabia ka gabuar, ai ishi humbur. Ës m'i është m'i humbur sa gomara që ka shpinë gat. Hasbi Allahu ni vekil. Në koha e sheh feja islame bazohet te Kur'ani u Sunetit e Xhma'u, këta vendosin bazë në feja islame diçka tjetër përveç Kur'anit Sunet dhe Sunetit e Xhma'u, por këtu fillon humbja e këtyre. Dhe kjo logjikë që thon këta, domodin sikur këta kishin ndjer mendimet e tyra mendimet e tyre përveç kësaj çështje, mendimet e tyre të cështi, dhe dhe tjera në çdo lloj forme sikur këto mendimet që lei the mendimin tonë, por nuk e qinj të humbur ato që na kundërshtonin, këtu do të gjëjë gjyse më të këqija. Nëderisa në momentin që ata i nxjerrin disa mendime që kanë gëbuara, edhe i duan njerëzit dhe i urrejnë në bazë të tyre mendimeve që kanë gëbuara, atë kjo është porçarja që kanë nxjerrtan fë dhe këtë lloj ide që po u trkoi. E kam lexuar në disa vende përmendën shumë të mirë te grupet e humbur që thotë problemi i tyre më madh është nuk është thjesht mendimi që kanë xhirt humbura, por që ata i duan dhe i urren njerëzit bazuar ty mendime të, të, të humbura, choqë ata kanë përçarë fenë në folë forme. Njëri personi me mendim të humbur, pas dhe pastaj do njerëz i urren pas tij. Thotë shumë të mirë. Dhe këtë e ka përmendur tek libri grupet e humbura kemi për këto një gjuhë shipë fatvaja për grupet e humbura thotë ushe bën një person përveç profetit sallallahu sallam, e bën si, si tip e bikendre, dhe më dhëmë. E do atë, dhe më dhëmë, do atë person që e do këta, dhe e qua në helisunet, atë që e do këta person, dhe e kundështon atë person, dhe e qua në bidatëshjeti që i kundështon këta person e bikendre, a i thotë, si shë nodhë për të të, të, të njërës të, të të grupëve ndryshme, dhëtë, a i është për bidatëshjive. Edhe njerë, i bëntemi e ka të reguar të dhe më dhënë që, ka të njësa persona, që i ben një person e përqender, edhe i duan dhe i uren njërësën në basti personi, që nuk është profeta, nuk është njëri, që të qëfët djetarë, i duan dhe i uren njërësën në basti personi, edhe i quajnë e një sunet atë që ndikë të person, edhe bidat që atë që këndë është të person. Komton? Shumë i qënë e i dërgume siç e bëjn këto lloj gjëje disa grupe njerëzish që ndjekin disa imamëllar në fe ose në çështje të tjera thotë këta janë bidatchitë dhe njerëzit kë kërë e humbur dhe njerëzit që krijojnë porçarje. Në mënyrë sikoj këto lloj gjëje konkretisht të thotë më të mirë këtu te kiçë bëjnë këta. Këta thon, kush nik rabiën në shehli sunet, kush kundërshton rabiën është bidatchi, rabiën nuk ka bon, kundërshtimi i tij është haram, është bidat e vela, gjithë këto janë shprehje që ata trrugojnë që ata konzorojnë ato të pakgabushëm. Edhe konsiderojnë atë që thotë ai mendimi i tij, sunetën e, ti, e Profetit sallallahu alajhi wasallam, nuk ka nevojë të përpis argumente fare ata. Nuk nuk futen te temën argumente sepse argumenti ka i ka i ka vënë sa i Rabija, to që nuk ka problem tu me, pastaj nuk është nevojshmë të diskutoj argumente. Në i kohë që i bënte një këtu tregon që kush e boli person tillë përveç Profetit sallallahu alajhi wasallam të, të, të, të, të kështu në të fortë, kushdo qoftë ai, ai është bidatish. Edhe sikur ky Imam Tet i Muhamedit apo dikush tjetër, pse i Muhamedi është njeriu, domethënë ne e duam Muhamedit, Muhamedit si Muhamedit e sunetit e xhamatit, ka disa çështje që ka gabuar Muhamedit tonë. Ka disa çështje që dietaret kanë gjukur që gëbim. Sigurisht as nuk është zot dietare. Ka gabuar disa çështje. Që nuk mund guxoj dikush që të thot kush kundërshton Imam Muhamedit në çështje e bid'eci. Për Imam Muhamedit, jo për Robin, që në futa listë vare. Të gjithë dhe më më të më dhejë. Në i kohë që i binabase, diskuton të me tabiinët për e bubekën dhe për omerin, këta asod nuk vend diskutimës të rabinë. Diskutonim për qështën e haqët. Cili haqët është haqë me i mirë? I binabase thosha, thënë, profetis, mirë të thoshën ka thëmë profetis sallat sallam, haqët me i mirë është haqët të më të tuar, kurse ata thoshin tabiinë, disa për tabiinë e thoshin, haqët me mirë haqë i mirë është haqë Tho është e Ibn Abbas hëpse, sepse këta ka bërë bubek e dhe umeri I thosht e i të mirë t'ju Ka ufrisë të të të bini ngur me qeli Unë në them ju e ka thërin dhe gurur e Allah Kusim më thoni më ka thërin bubek e dhe umeri Lëgërit A dëmë thoni Ibn Abbas i nuk përnohë të dhe bubek e dhe umeri Për cilë ka thërin vetë profetit Sallat Sallem Në diqin i atët dy që të dimas me e bubek e dhe umeri Në diqin e të ka urdu me Në Ku i bëna basi për për Ubeg dhe Omer ka thënë dërgu me hollë ndiqjen e stan të udhëzuar. I bëna basi dhe unë u them ka thënë dërgu me hollë më thoni ka thënë Ubeg dhe Omer. Domethën edhe ndjekja e të tyre në vërtet kur bëhet kur ata nuk bin kundërsht me sunetin. Po qësa ata kundërsht me sunetin. Çdo çfarë shohsh ata. Nuk merr për basi e tyre për sunetin për veçëson Allahu selam. Subhanallahu. Kur në më për basi fjalë Ubeg dhe Omer diskutojnë për fjalë as për dietar ndaj, as për veshje, as për fikëxhi as për as për një personi. Çdo çfarë shohsh ata. Përse për këndike se medhebeve në mënyrë fanatike dhe imituse, ka thënë në imamu valiju Allah Tehlewi, dhe dje se njerëzit në shekullin e parët dhe në shekullin e të hijgjretit, nuk e njifnin imitimin e një medhebi. Medhebe, dhe thëtë, nuk e një këndikujt. Dhe asë nuk ka pasur atër medhebe, këndu mëndi filanin, kush nuk dhe filanin për të qimë. Selevut nuk e njëjitin këto logjje, dha ata thot nuk imitonin vetëm se e profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe është vërtetuar i xhmave i sahabëve dhe tabiinëve dhe ndiqësve të tyre të mirë që ë nuk lejohet që kanë këxhma ka thot që nuk lejohet që të ndiqet një person në veçantë ose merrën vetëm fjalët e titut si për shembull të marrësh vetëm fjalët e Buhariut ose vetëm fjalët e Imam Malikut ose vetëm fjalët e Imam Shafiut ose vetëm fjalët e Imam Ahmedit ose dikujt tjetër thotë. Thotë. Edhe do mund të ndiq njëri vetëm vetëm fjalët e njërit për ty dhe mos marrë atë që është transmetuar kuran dhe sunet. Edhe kush bën këtë lloj gjeje thotë dhe nuk bazohet te kuran dhe suneti, por ai ka kundërshtuar thotë, nuk bazohet te kuran dhe suneti, ai ka kundërshtuar i zhmahu në momentin e Islamit dhe kanë dikur ju nuk keni besimtarë ka ju rrugë diku tjetër domoshem kjo është fjala e, e dehluit domoni tregonu të xhmaun umetit islam që ndjeke çdo zhdo, në çdo gjë ndjekish një person në çdo gjë në mënyrë të verbër pa ditë argumente të fatare çfarë thot ai është peja ka thënë buhanipja ka thënë shafiu maliku por shoq për imamën domoshem thuz diçka të tillë kjo logjë e bën kundërshtim me xhmaun umetit islam po thush sot për rabbijej nuk gabon në rrave Kushtet kush për taj ka fot personethen Në më zërëthushe a i Si mund përnjë më bukëriju të më rrallë Tavna në, në rrëjtë Më dhe qështja imitimit Qështja imitimit të ndë një imami Ka një lojë vrë akoma më të keqe Dhe më të rëndë sa keqe për më në dërëtani Më dhe në dërëtani të rëgua Në dhe në që ndike imamin të në në mënyrë të verbër, kjo quhet, domon, quhet bidat. Kjo quhet bidat në fe. Edhe kushtet ndika të dhe do njerëz që urren në bazë të ti, ai quhet bidatçi dhe për çarsë të ka fut fitnë në fenë islamë. Sikur këta vëjtë lloj gjë për Imam Buharive, Shafiun Malikun Ahmedin, ne jemi për atë që janë më, më pavditur se sa ata. ë Dhe gjë më e rëndë se kjo është se imitimi mund ta çon njeriu deri në deri në shirk dënshë. Edhe për këtë hadith i Ad ibn Hatimit, për cinin ka thënë ë ka treguar Ad i u thotë lëgjoa profetit sallallahu alajhi që po gondon ta jetin i ta'hadhu al-ahbaru u ruhbanu murabbi min dunillah, i bon thotë murgjitë të tyre, edhe dietarët e tyre zotave inshallah, tha o i dheu Allahu nuk i pëm zotave, ta nuk ja udhuruam ato profetit sallallahu, tha, a nuk e bojn hallallen haram dhe haramin hallallen ju ndijni të tha po. Këy ështëa adhurimi që bën gjithë të tyre. Do më çon bën, çoj bërita, i imitolin. Ta klid, i imitoni imamat të tyre, ata djetar të tyre, i imitoni duke ditu që zibri Allah dhe, dhe, dhe rruga profetën të tyre shë kundur shtimë ta, dhe imitoni ata dhe kjoj që i që i që i që i që i ta dërën shirkë. Ka thënë imamën masumi në këte libën e veçë ka shkujtur. Thot, ku shë të regohet fanatik në bas një personit të veçan për veç profetit sallallahu a.s. edhe beson se vetën fjale e ti është saktë, që duhet ndjekur, që është detyrë të ndiqet përveç dietarëve të tjerë, ai është dalë nga xahin, ai është i humbur, i ignorant. Madje mundet çafirtës, më në mosumi. Sepse ai ka besuar që njerëzit kanë detyrë të ndjekin diktjetër në veçanti për imamëve dhe e kanë gritur të tjetrën, të personin, e kanë gritur në gradën e profetit, dhe kjo është kufër. Kur ti thonjë njerëzë, ju keni vaxhim dhinjin filialin, Rabiën, e keni vaxhim dhinjin Rabiën, Po do të ushtoj po qëse ti kushtojon se i bërtë do një ditë në Arabinë e Saudit. Atë po qëse keni bërë detyrë, unë thua ti fare për robën nuk ima mendimin të ti fare, e them që është dobin. E, do e pranoim të dilje, po qëse do nuk e pranoim. Po qëse do në ata që le nuk e pranoim. Mendim ti të janë gjithë saktë. Atëher u kthem prapë te një të ide. Ë, domethënë ide që tregon e këtu është se nëse një person ngre një person, follon që të janë saktë. Çfarë këta? Ishi pa gabushur. Vetëm ai kat drejt. Të tjerët gjithje kundërstojnë e ta ta e mbi të qinë gjithë E ka nëritur të personë, thotë, në gradële profetit Ka thënë Shekho Nisaj më teminë në fetawa el-Misrije Gjënë që atë, shumë shumë e rëndë këtë i të mjës tu Për këta njërës Thotë, kush të rëgohet fanatik mbas një personi Të veçantë përveç profetit sënë Allah a.s. Si ataj që të rëgohet fanatik mbas e buhanifis Dhe, besojnë Se fjale e këti personi në veçën ti, kjo është e vërteta e sakta Dhe nuk, nuk, nuk duhet ndihje ta si i fja tjetër për është fjale së ti Ta si i mami tjetër Dhe e, Thotim e temija, kushe bëg të dhe gjithë që ndjek e buhanifën Në së ndjek e të të leforme, thot, kushe bëg të dhët A i është një randë, më tje më tjetër qafirë Për e zedhe njërë Po kusht tregonet fanatik mbi asnjë personi të veçantë përveç profetit sallallahu alajhi wasallam. Si ata që tregon fanatik mbi Muahnit, dhe beson se vetëm fjala e këtij individi është e saktë që duhet ndiqet, por të përveç imamëve të tjerë, të cilët e kundërshtojnë këtë imam, po ti je ignorant, madje mund të qafirt. Këpën e mia. Gjithashtu ka thënë shehrit e mia edhe se mjë, të ka treguar al-Mardawi në librat e linsaf, nga epunte e mia, thotë shoq. Kushe bëndë të tyrë imitimin e një imamit të veçantës, ati i kërkohat të bëjt tobe, dhe nëse nuk bëndë tobe, a i ndëshkohat më ndëshkimin e murtetit. Lohajtë sa rëndësh. Dhe një për shkajnë më të imisë, thotë, Kushe bëndë të tyrë imitimin e një imamit të veçantës, ati i kërkohat të bëjt tobe, just të tabfut, dhe për ndryshën, nëse nuk bëndohat, a i ndëshkohat më ndëshkimin e Sepse ky person ka bër detyrë, do të thotë ka bër dhe, ka bër këtë lloj gjëje që, që është detyrë, diçka që s'ka bërllu detyrë dhe, dhe kjo quhet shirq, thotë betej mia. Sepse ka bër detyrë diçka që s'ka bënllu detyrë dhe kjo quhet shirq, do nuk ti bosh Allahut në, në liq vënje, gjë e cila është prej veçorive të rububies Allahut subhanahu wa taala. Përkujt, që të drejtë për të vendosur liqë ka vetëm Allahu, kta e ja vendoset edhe drejt një imamit, që imam është shumë shumë gjë më të sakta po shumë jo mund të ketë saqta ëh po ka ndryshim gjithashtu në çoston e vet, do të von vaxhimbër ndiqet e buanifja, vaxhimbër ndiqet e rabe me thalia, por tani kush e kundërshton atë është bidatçi. Hadithet e mia, këta e kanë ngritur të dhe personin gradën e Allahu subhanahu wa taala. Çfarë thotë ai? Ka thënë Ibnul Humam, El Kemal Ibnul Humam në libër të thahriru teqrir, është adiatat me dhëmit hanefi. Edhe pse ka qenë hanefi nuk ka qen fanatik, thotë shoq. Ndjekja e një mëdhëmit të veçantë nuk është detyrë. Një kështë në dhejë, më kushtë të tyrë. Në mendimin e satë, më kushtë të tyrë të të. Sepse të tyrë është e që ka bërë Allaho dhe i dërgurit i sënë Allaho sëlem. Dhe Allaho dhe i dërgurit i sënë Allaho sëlem. Nuk e ka bërë të tyrë askujt për njërës e që të ndjeki me dhebin e dikujt një personi për jometit. Dhe ta imitoj e të, të, të, të atë në fene ti në gjdëgje që i vepron apo që le. Që sa vërë ka thëm Allah i madhur e dhe të tërgurit i salatë, nuk i kanë bërë të tyru një njërze, këta të ndjekë i njërëze, do në thevi, nëse ju e thoni, ku shku në shumë rabijen e jesh bidoqi? Ku e këtë një argumente për e të për që të ndjekë rabijen e gjibë? Ku e këtë një argumente? Qëtë në ta? Vetë ma i e shėmame një lësonejnë bëtit sot? Ti e nuk ka, për, për të tërës një për të të të jesh dhe tyru të ndy Tëpse veçëri e tjene të vërdet që a i është nga njezi nga shpikur më shumë fitme Në këtu umet se shumë më shumë tjere Edhe në më thënë në kontributi që ka dhënë e i për islami në vërdet që i pakut Gjithashtu ka thënë umërim në Khattabi, radhjallanu Thëtë suneti është a i që ka vendosur Allaho dhe i dërgurit ti Përëndaj thëtë më se bëni gabimin e mendimeve të njerëzve Sunet për njerëz, për umetit çdo domën fjalëtabi rruga është ajo që ka vendosur Allahu dhe gjuritë thot. Por këtë rysë mos i bëni gabimet e njerëzve që ata me kokën e tyre gbojnë disa njerëz, rrugë promet, domo nuk mund bëhet mend me një person kushtojt ai. Ta bësh rrugë për njerëz që kush e ndjek atë që udhëzuar kush nuk e ndjek atë bizëçi. Kështu opëtarisht. Edhe ashtu ka thën Imam al-Uzai. Alejk biaharim min salaf, thot, m'dish rrugët atyre që kanë qenë të parë salaf edhe nëse të refuzoj njërzit dhe rru prej mendimeve të njërzve edhe nëse t'i zbukurojnë ato me fjallë rru prej, prej, prej, prej mendimeve të tyre dhe nëse t'i zbukurojnë ato me fjallë gjithashtu imamët e njohër të medhebëve shprej dhe më fjallë të tyre din të qarë të mendimeve të tyre në lidhe me, me imitimin da që më buha nifja da që më maliku da që më, më me të katë të kanë thënë Më e drejtë e Yonës hadithi, nëse vërtetot hadithi është, ai është vendimi i on. E kam pyetur ë një Imamë Buhanive, nëse bien kundërshtim fjalë ato me me me sunetin e Profetit sa më marrim, ka thënë sunetin e Profetit. Më di ka thënë nëse bien kundërshtim fjalë ato me fjalën e sahabëve, apo merrin fjalën e sahabëve. Vetë Buhanive. Profeti ai ja, Imam Maliku ka thënë për për, do të them për çështjen e sunetit, thotë çdo kujt i merre dhe i lihet fjala për veçërs personi që ndodhet këvarr, Profeti sallallahu alaihi wasallam. E shmendinë Muhamedit. Njëri që ka thënë Muhamshafiu, Muhamshafiu tregon që tregon një hadith Profetit Sallallahu Alejhi Vesallam dhe i tha një person. O Imam tha, a e hecën ti me këtë hadith? A e beson ti atë dhe e ndjekti? Edhe u u un, nxënë Muhamshafiu. E tha, mos shikon vallë që ka vendosur ti u shkur si pritnin këtu në brës apo më shikon jam kishun këtu? Tthem u ka thënë duke u Allah ti më pyet më pas, a e ndjekti hadithin e Profetit Sallallahu? Mirë, por ne por nuk mendoj që ata. Por u ndohejim ha ditën e proceson ç'ndikim atë. Llogarit. Kurse, domethënë Imam Shafiu vetë ka thënë një fjalë më vështore gjithashtu, sepse nga po shumë përshtypi vetë ti. E ka përmendur ky Imam al-Masumi të librit vet. Thotë, ka thënë Imam Shafiu, kush imiton një person në veçantij në bërjen e haram të diçkaje ose bërjen e halal të diçkaje. Kur është vërtetuar hadithi i Isak në kundërshtim me këtë, Dhe atë ka, e kanë dalur ky imitimi i këtij personi që ta zbatoi suletin, ai fot e ka bër këtë person që ka mituar, e ka imituar Zot për veçanë vallë. Kjo është një mëshafir. Ço sa e rëndësish. Për çdo sjellë njëherë thot, kush e imiton një person në bërjen e haram të diçkaje ose në bërjen e halal. Allah ka thonë ose dëgujti sa thonë ka thënë kjo është haram, haram e thotë është halal, ose i thotë Allah ka thonë Allah është haram. E thotë E imiton këtë person, duke e ditur që hadithi kundushtimit të. Kundushtimit të. hadithin saktë është kundërshtim me këtë. Kundërshtim me këtë. Edhe e kurson hadithin vetëm për shkak të imitimit i tij apo po pse ai e di më mirë, sepse ne ne smajmë bes, vetëm vend dietarët që e marrin vështirë gjëin. Edhe kushin dietarët vetëm robia. Sepse për dietarët, gjithë problemin të jetë dietarë, dietarët shumë bukur, dietarët domosht janë të respektuar me rrafën e detyrës, domosht janë me kokët tona. Po kushin dietarët? A vetëm robia që bie ta? qëse dietarët e tjerë, dietarët e umetit të vërtet, të cilët gjenden sot edhe ka për tyr shumë alhamdulillah, ietarë të vërtet, edhe pse nuk i johin njerëzit, fjalët e tyre luqje nuk, nuk nuk u merren pa bazë, domethënë nuk nuk kuptohet suneti dhe duke duke shikuar këto tyr gjëra, vetëm këto robiës do të do doanë subhanallahu Jo Stefani i Mam Sofiut që tregon më shuar kjo është e feni shafiut, që të kjo shumë rënd, e rëndë, po të kusë ndih, kush e imiton këtë person në kundërshtim me Sunetin, ai e ka bërë atë që e ka imituar, e ka bërë atë Zot përveç Allahut më të lartë. Dhe kjo tregon sa rëndë është që gruajt kan, që kanë që kanë zgjedhur këta për vetë tyre dhe këta me këtë lloj çështjeje me ndjekjen e Rabiut në këtë lloj forme të verbër, këta kanë kundërshtuar i Xhmah në mes të Islamit dhe kjo është çështja katërt në cila do të kundërshtoj Xhmah këto çështecat në cilat e kundërshton Ishmaulun e Medisë Islam. O sjujtohet të kam treguar disa çështje në cilat ata kanë kundërshtuar Ishmaulun e Medisë Islam. Dhe kjo është një për këto çështje. Kështu që ata domosdoshm kanë kundërshtuar Ishmaulun e Medisë Islam në disa pika, por i kujtoj edhe një herë, çështja e parë është që është gjykimi me riqjetë të veshit të Allahut, kjo nuk do të shmang Ishmaulun e Medisë Islam. Çështja e dytë është takimi i Murxive, në cilat ata kanë kundërshtuar Ishmaulun e Medisë Islam sepse ata kanë pretenduar që një person mund të quhet besimtar edhe për pa bërë asnjë lloj vepre fare. Nekoj Xhmaui me Islamin e kundërtimën këta. D. Çart. Çështja e tretë është çështja e e, e të kthirit. Të çështja e të kthirit ka për dyrë sot mbase jo të gjithë, por ka për dyrë sot që ata nuk guxojnë të quajnë dhe prisin xhafir, nëse thonë nuk i ka ardhur argumenti dhe kjo është kundërtim me me Kur'anin, me Sunetin e Xhmaun në mendjes Islam edhe 4 të ashkeqeshte, për cilin ata do më thënë shumit se të tyre e thonë, edhe kanë shprejë u të dhe gjeje, që kush kondështonë rabijen e i qëmët bitë të qi, kush e thonë për rabijen që i eshtë ka gabuar nësë në qështë e i qëmët bitë të qi në rap, shu që ata me të dhe gjeje kanë gritur, atë do në kanë bërë në njerëj në si të pagabushëm, edhe e kanë konzderuar në dikjen e ti do më thënë, ruaj ti e nga ti përfet domethënë sipas asaj që e dhe i bidhin ti themi Ali sallallahu alajhi. Tregon Fakhruddin er Razi, kjo është e fundit inshallah. Tregon Fakhruddin er Razi në lidhje me çështën e imitimit. Thotë kam takuar grupe imituesish. Për fukahave thotë. Edhe biseda kam biseduar me ta, u lexoi disa ajete, ose ajete shumë nga Kurani në disa çështje thotë. Mi për me dhebi tyre ishën kundështim me këto ajete kuarnore Që në kundështim me kundështim me Kuranën Edhe ata nuk i përnoni këto ajete Edhe nuk kohitin së të fara i dhe kuarnore Por më shikonin mua të që ditur Në mëndën së kur do një thoshim Në mëndën që këto ajete nuk punoh me këto në përmënjarë Në si shikon të të sepse, e, është të, të të të edhe, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe po të shikosh, me vëmëndje, të shikosh që kjo lës mundi ka hyrë të shumica e njerëzve. Kjo lës mundi, të shumica e njerëzve. Në, të, në tjerë aj, të, shikoj, më mëndje, të të rëgjënë të të argumentet, a i të shikon me vëmëndje, të ti kuptohë mja argumentet së arpër me khalia? Sikur se thoshin plejt të dikur se ti e dimë mja argumentet së e buharifja, pa po të faktën, paktë argumentosh nuk po hanivën, do banivë si më vehësoni ndosë një dor, domodin e vepë saka gabuar në çështën e imamit, por domodin çështja ka po ka qenë në imamet më lëj. Ësë ka njoftu meti si imam. Kurse këta sot kuzhinier këto për imam. Kjo është problematike domodin që këta kanë bërë imam atë që ata të cilët cilë nuk i njevin umatit islam për imam, përkundar se domodin i njefër për fitnë e xhinj. Edhe mbas kësaj, kush i kundërshton ato çuoti humbur dhe kush i lidh ata çuoti uzuar? Zotallahu madad dorëzëhom. Kjo ishte një përcështjeve të tyre kryesore dhe problematikë të tyre këtë në cilat ka fundosur Xhmail në Medesthan. Edhe unua tregova Xhmailnë të fjalën e Dehlewit, i cili ka treguar domoshin që dhe kush synon thot, një person dhe e vendos fjalën e tij dhe e bën atë fjalën e tij ti domosht veçantë, vë mendos që vetëm ato ndonjë dik, vetëm 30 ditë ndjek. Por shoh unë ndjek vetëm fjalën e Buhanius, vetëm të Shafiut, Maliku, Tahmid me Murad ose diku tjetër dhe nuk hecme kuran dhe sunet, ai ka kundërshtuar ixhmaun në ummetin e tij. Mund të haloj. Por kjo domosdoshmë, duke marrë vetëm fjalët e Arabisë dhe jo fjalët e tij që kundërshtojnë ato në çdo çështje, dhe duke pretenduar që i nuk ka bon çështat e kitës, ata e kanë ngritur ata ngjirre për profetin, kanë kundërshtuar ixhmaun në ummetin e Islam dhe janë bërë bidatçë në disa aspekte, sepse kundërshtimi i ixhmaun, ixhmaun është bidat, çuhet këta janë bidatçë të vërtetë. Këta janë bidatçë të vërtetë dhe fanatizmi i tyre që kanë ata i bën atë grupet më të rrezikshme bidatit. Sepse bidatit, domethënë janë disa disa lloje. Dhe më të këqij të tyre janë ata cilët i luftojnë njerëzit për hir të bidatëve no, të tyre dhe i urrejnë ata për hir të bidatëve të tyre. Dhe shikoj këta spolla, arlisin vullmadhë ku ku nuk do kanë, ku nuk punë vlezë të tyre musliman. Kurse qafirët cilë që për jashtë cilët e bohin Allahun fare, ata nuk kanë as ulë fjalë kundër tyre. Asopthon gjys janë. Kurse kundër besimtarve edhe kundër atyre që ftojnë në Allahut, ata i ke domethënë Iki është padërë zhveshur, upton edhe çfarë nuk çfarë nuk shpijin për ta. Çfarë nuk shpijin, po the ba the shpifin, çfarë nuk shpifin. Pusallahu ta mdhuaur të ndrojnë në Xofitën e. Pusallahu ta mdhuaur të ndrojnë në drejtë, të forcojnë të ndëjë Allah frymën e dijes.